Ольга Кобилянська «Людина. Повість з жіночого життя». Присвячено високоповажній Наталі Кобринській. Розділ перший. Царство брехні панує, як ще ніколи дотепер. А правда відважується виповзати зі свого кутка не інакше, як закутана в привабливо яскраві ганчірки. Пан Епамінон Дасляуфер у деяких виданнях також Ляуфлер, жив у добрі часи. Цісарсько-королівський лісовий радник, він мав велику повагу, вплив і чималі прибутки. Була в нього, щоправда, і слабка сторона, пристрасть до спиртних напоїв. Але цього поки що ніхто не помічав. Пан Ляуфлер, був жонатий і мав чотирьох доньок і одного сина, якого любив донестями і вважав своїм майбутнім. Мати так само обожнювала сина. Не раз у мріях бачила його лісовим радником в елегантній колясці, поруч із багатою жінкою, а навколо всі йому з повагою низенько кланяються. А ще краще, якби він став лікарем, або й надвірним радником. А як це звучало шумно? Високоповажний пан Герман Євген Сидор Ляофер, надворний радник. Якщо ж згадати, що багато великих людей вийшли з низького стану, то йому це зовсім буде неважко адже він син лісового радника, а не якогось там пастуха. Хоча водночас батьки бачили, що їхній син зовсім не тягнувся до науки Усе це вони йому радо вибачали Та пояснювали жвавість у дитини, яка не може і не повинна сидіти нерухомо за книжками Як ті висушені, наче мумії, професори А тим часом у гімназії синочка Ляоферів називали впертим і злостивим Підростали й доньки Природа щедро обдарувала їх красою, а пані Радникова ще й посилала дівчат, як водиться, вчитися французької мови і музики. А в господарстві розумілись вони неабияк. А оскільки батько займав високе становище в суспільстві, то в дівчат не бракувало женихів». І так усміхалась пані Радникові Будучина ясна та чиста Наче та днина весняна І вона називала її В своїм серці своєю другою Будучністю Одне тільки непокоїло матір Та завдавало їй гірких хвиль Дві середні дочки Олена й Ірина таки любили читати серйозні книги. Особливо Олена. А потім ще й так захоплено розказувала про них молодикам, що юрбою її оточували. При цьому сперечалася, розбирала, і в її устах звучали такі пекучі і небезпечні слова, як «соціалізм», «натуралізм», «дарвінізм», «питання жіноче», «питання робітницьке». Мати мало що розуміла з того всього, але серцем почувала, що її Олена хоче йти зовсім іншим шляхом. А слова доньки про рівноправність між мужчиною і жінкою, про те, що жінкам треба вчитися в університетах і самим себе забезпечувати, а не чекати на заміжжя, викликали в матері сором і лють. Про таку небезпечну поведінку Олени, яка губить легкодушно свою будучину і відстрашує від себе і від других сестер женихів, доносили пані Ляуфер при інших нагодах її товаришки і знайомі. Вони радили заборонити Олені читати книги і висловлювати подібні небезпечні думки Та ще й глузували Хто ж буде дома їсти, варити, на коли жінка стане до уряду ходити? Хто буде порядкувати, прати, шити? Невже ж мужчина? Ха-ха-ха! Однак мати нічого не могла вдіяти з Оленою І не наважувалася застосовувати примус та забрати в неї книжки Тим більше, що за старшою сестрою, наче тінь, піднімалася Ірина, терпелива та лагідна, і завжди знаходила слова, щоб заспокоїти матір і захистити погляди Олени. До цих дискусій інколи приєднувався і молодий чоловік, студент-медик Стефан Лієвич, який повернувся із-за кордону додому на канікули і тепер затроював життя пані Радниковій. Чого він тільки не розповідав, і його слухали ніби апостола правди. Оповідав про те, що в Швейцарії вже давно поширилася жіноча емансипація, що жінки навчаються в університетах, прагнуть бути самостійними і рівноправними з чоловіками. Удома ж він побачив сонне царство, а якщо якась жінка намагається збудити сонну сестру, її висміюють і засуджують, як, наприклад, Олену Йому за це соромно, і навіть розпач охоплює. Олена виправдовувала тутешніх жінок, говорячи, що це наслідок нещасного виховання та вкоріненого пересвідчення, що думати-знати пристоїть мужчині, а жінці має воно служити за оздобу. Лієвич радий з нею погоджувався, і вони часто розмірковували – як можна зарадити такому становищу? Радникова не взлюбила Лієвича ще й за те, що він ніколи не знаходив доброго слова для її сина, а навпаки, при кожній нагоді читав йому нотації за недостойну поведінку і лінощі. Відтоді пані Ляуфер щохвилини намагалася показати студенту, як ненависна їй його присутність, але він лише блід, мовчав, і приходив знову. Був пізній ясний вечір по великодніх святах. Мале містечко стихло, а навколо велично піднімалися Карпатські гори, верхівки яких магічним сяйвом освітлював місяць. З однієї невеличкої хатини вийшли Олена та Лієвич. Сьогодні в них був прощальний вечір – Бо Стефану треба було поїхати на два роки, щоб закінчити навчання Вони не знаходили слів, щоб оповісти про свої почуття Студент просив Олену говорити, щоб не завжди запам'ятати голос коханої Вона з усміхом спитала, що можу йому ще й присягу на вірність зложити Стефан відповів, що вірить не в присяги, а в силу любові тоді Олена сказала, що полюбила його з першої хвилини, бо він говорив правду і ніколи нічого не боявся. І з другої хвилини, коли переконалася, що він цільна натура, задивлювався на жінок не очима нинішнього брудного егоїзму, а людини людяної. Їй подобається й те, що Лієвич не перетворював себе в модну мавпу, не дуже дотримувався умовностей світського життя. Стефан висловив жаль, що родина Олени, однак, його не терпить і може присилувати її вийти заміж за когось, на їхню думку, більш достойного. Але дівчина відповіла, що цього ніхто не може зробити проти її волі і попросила коханого вірити в їхню любов, а поки що їхні заручені таємниця. Однак він сумнівався в цьому, бо ж Олена також людина. Дівчина гнівно заперечила, що ніколи і нічому не поступиться своїм коханням та своїми поглядами Стефан вибачився Вони пристрасно попрощалися і пообіцяли одне одному триматися ці два роки розлуки, любити і вірити в світлу Будучину Будучина настала Гаряче очікувана принесла вона Радникові чимало жури й болю Особливо світило родини, наводило немилосердно, хмару за хмарою На безжурну голову пана Радника і його жінки Хоч батьки наймали репетитора для Германа Євгена Сидора Та підлещувалися до професорів Він щоразу приносив за кожне півріччя все гірші і гірші свідоцтва Ляуфер скаженів, а сестри переховували брата, поки не минеться батьків гнів. Пані Радникова заспокоювала чоловіка, кажучи, що син ще молодий, прийде час, усе налагодиться. Радник відходив серцем, заспокоювався і замість покарання збільшував синові суму кишенькових грошей. Згодом навіть подарував Євгену Сидору золотого годинника й коня. Потім Ляуфер таємно милувався, який син вправний вершник, і обіцяв, що віддасть його служити в гусари і купить ще кращого коня на заздрість усім офіцерам. Нарешті навчання Сидора було сяк-так закінчено. Він поїхав на однорічну військову службу. Разом із Євгеном Сидором відійшло і щастя родини Ляуферів. Бо незабаром почало з'являтися безліч векселів за картярські борги сина А пан Радник все частіше затримувався в кав'ярнях, інколи там і ночував Протягом трьох літ від того дня, коли попрощалися Олена з Лієвичем, колишня слабка сторона Радника перемогла Якусь Ляуфер Сидів із товаришами за склянкою горілки і жалівся, що син доведе його до братства пиятикою, картярством і прочим ледерством. Товариші заспокоювали, мовляв, він ще молодий, прийде час, одумається і виправдає найкращі сподівання батьків. Хто з них у молодості не поводився так само? Лікар-приятель родини пожалів Ляуфера і застеріг, що в нього ж іще дві незабезпечені доньки. Решта компанії йому заперечила, що, мовляв, дівчата, вийшовши заміж, самі себе позабезпечують Адже Олена уже, мабуть, заручена з молодим Ка Батько відповів, що донька не хоче за нього заміж, бо не любить Друзі підняли Ляуфера на кпини Сказавши, що в нього вдома Бабське панування І що неприпустимо, щоб дівчина Відмовлялася від заміжжя Лише з причини нелюбові І раніше чоловіки вибирали Собі жінку за домовленістю І нічого, звикали Жили добре, тим більше, що Жінка, як молодий кінь Почує сильну залізну руку Так і подасться Коли йшли додому Лікар запропонував радникові поговорити з Оленою, кажучи, що вона добра, шляхетна і не захоче, щоб родина страждала від бідності, аби лиш забула того Лієвича. І тільки зараз радник дізнався, що його донька зустрічалася зі Стефаном Лієвичем, навіть була таємно заручена з ним. Потім трапилося нещастя. Молодий чоловік набрався десь у шпиталі Тифу й помер. Олена тяжко переживала, навіть захворіла, тому й звернулася за порадою до лікаря та змушена була йому все розповісти. Батько дуже образився, що останній про це дізнався і попросив свого товариша поговорити з дочкою, умовити її на шлюб із паном К. Лікар погодився, шкодуючи, що Олена не хлопець, Бо з її розумом могла б зробити блискучу кар'єру, а не пропадати при горшках і мисці. І радників приятель дійсно прийшов поговорити з дівчиною. Вона була вдома сама, на диво спокійна, тільки в очах крилося щось близьке до божевілля. Лікар завів розмову про те, що дівчина повинна думати не лише про свої почуття, а й про обов'язки перед родиною. Олена гостро відповіла, що не мож інакше збирати, як сіялось, і що батьки самі винні в негідній поведінці її брата. Тоді лікар вирішив викласти всю гірку правду. Всі вони знищені. Її батька через якусь то суму, котру мав у себе всховку і котрої не доставало, віддаляють зі служби. Олена була вражена. Але сказала, що це не стало для неї несподіванкою, і вона не бачить виходу з такого становища. Тоді лікар підказує – вийти заміж зака, який незабаром збирається просити її руки. Дівчина категорично відмовляється, бо не любить його, та ще їхні погляди на життя розходяться далеко. А подружжя без любові, на думку Олени, – це брудні відносини. І вона дуже сумнівається, чи зможе взагалі когось покохати в майбутньому Лікар аж розсердився, доводячи, що їм нікуди дітися Якщо не прийде звичайна місячна платня Адже старша сестра сама має дітей І до того ж скупувата На платню Ірини, вчительки музики, теж не проживеш І хто ж буде догодовувати батьків? Тоді Олена відповіла відповідно до моїх сил, відповідно до моїх здібностей, а властиво відповідно до мого знання, котрим мене мій батько і теперішній устрій суспільний вивінували, хочу собі сама заробляти на кусник хліба, а заробленим щиро ділитися з родичами. Однак задля обов'язку проти волі сковуватись з мужчиною, з обов'язку його і себе обріхувати – «У чим мені тут добачувати святість обов'язку, коли самий цей обов'язок стане брехнею?» Тоді доктор закидає їй те саме, що Лієвич. «Біда ломить і залізо, а ви лиш людина». Від цього Олена здригнулася і глянула на нього несамовитим поглядом, а потім відповіла зі супокійною гордістю що не зверне з разобраного шляху і готова боротися з незлагодами життя саме тому, що є людиною. Доктор дивився на неї із захопленням і на прощання побажав із гідністю зносити наступні удари долі. Десь через два тижні після цієї розмови повернувся радник додому сильно на підпитку – і в лихім настрої після того, як доктор оповістив його про результат своєї бесіди з Оленою. Дружина почала йому докоряти за таку поведінку. Чоловік зло розсміявся і сказав, що в неї немає сили навіть доньку свою приборкати. Олена й слухати не хоче про заміжжя з К, хоча це було б порятунком для усієї сім'ї. Радникова була дуже засмучена цією звісткою, плакала і нарікала на доньку. Тут почулися легкі кроки Увійшла Олена з оберемком нот І сказала, що йде до своєї колишньої вчительки музики Маргарети А повернеться пізно Мати лише кивнула А батько грізно став на порозі Питаючи, яке діло вона має до вчительки В таку пізню годину і в таку сльоту Олена відповіла, що за гроші переписала ноти І повинна їх сьогодні віднести Батько розлютився «Що? За гроші намазала ти ту дрань отут? Отже ти відважуєшся мені ще і в тім не честь робити?» І сказав, що не може порядним людям у лице подивитись, коли згадає, що донька відкидає поважного чоловіка, і замість того, наче бідолашний писар, маже ноти за гроші, що безчестить моє ім'я, цілу мою родину, що хоче за всяку ціну відогравати якусь роль. Однак Олена на це гордо відповіла, що ніяка сила світу не стопче в ній мислячої самостійної людини і що вона ніколи не буде жити брехнею. Ляуфер знову почав кричати і проклинати доньку, кажучи, що вона все одно підкориться йому, тому що ще не повнолітня. Дівчина не сказала більше ні слова і, забравши ноти зі столу, Вийшло. Розділ другий. У мені живе любов до свободи. В мені тверда постанова не дати себе поневолити, ким би це не було. Ніколи не хилити своєї голови, де цього не може моя душа. Жити своїм життям так, як я сам це розумію. Іти шляхом, що я сам намітив, куди б він не вів. І не дати звести себе з цього шляху нікому, ні підлещуванням. Ні погрозами Завжди вперед Шпільгаген До тієї самої хатини, звідки вони з Лієвичем виходили три роки тому Прямувала тепер Олена Тут мешкала стара вчителька Маргарета С Щира порадниця і подруга дівчини В кімнаті було затишно і спокійно Звучала музика Шопена Олена, як вона це часто робила Тихенько сіла в крісло і поринула у спогади Саме під таку музику Стефан і зважився сказати їй про свою любов Яка одинока, незабутня хвилина В яким неописаннім зворушенню находився він тоді Звичайно спокійний, гордий Признання його тодішнє було лише відгумоном тої музики Скована пристрасть А вона... Найніжніші нерви дрожали, тремтіли в ній, адже обоє носили в серцю любов, однак і обоє були горді, вразливі, і одне не хотіло другому признатись, аж таки він перший почав. Стара дама закінчила грати, ввійшла зі світлом до кімнати. Вона не здивувалася несподівані гості, бо дівчина приходила сюди часто. Олена сказала, що хоче написати листа К. Щоб він не приходив просити її руки, не принижувався, адже вона його не любить і відмовить Маргарета почала вмовляти Олену підкоритися волі батьків Доводила, що Кане – поганий молодий чоловік, і вона незабаром звикне до нього На це Олена гостро відповіла, що це егоїст і чоловік гордий він не раз хвалився перед Стефаном, що все він скуштував, і ніяка жінка не в силі довший час придержати, бо, мовляв, знає наперед про кожду, що потребував би лише палець надставити, а мав би їх десять на раз. А про Олену сказав, що вона за допомогою своїх ідей робиться така інтересна в родинному гнізді. Але коли б він захотів, то одразу полишила ці ідеї і не сміла б мені їх у мій дім заводити Отже, ким би Олена для нього була? Нічим більше, як ключницею його дому Маргарета подивувалася такій мові дівчини, її суворій правді Але не хотіла, щоб Олена й далі ступала тою тернистою й небезпечною дорогою тому сказала, що, виходячи з оленчених міркувань, можна подумати, ніби в чоловіків зовсім немає добрих прикмет. Адже ж і Стефан, очевидно, мав якісь недоліки. Олена відповіла, що так. Був нудний педант, був заздрісний, був гарячка, ще мав спадкову схильність до пияцтва і дівчину це дуже непокоїло. Але Лієвича вона кохала, і він кохав її. Тож Олена мала надію, що взаємна любов допоможе перебороти лихо Тоді ж як вийти за нелюба? Довелося б вести неустанну боротьбу між собою, котра б остаточно мусила виродитись у ненависть Такого Олена знести не може Стара вчителька відповіла з жалем, що такі думки не доведуть до доброго Адже ж зовсім не краще бути самотнім, нікому не потрібним Та ще й у бідності, все життя виписуючи ноти Тож треба вітати Ка, як свого ангела-спасителя Олена відповіла, що краще вмерти Маргарета заперечила, що не вмирається так легко І в неї самої була така думка, коли помер чоловік «Але живе, чекаючи кінця». Дівчина замислилася, зайшовши думками в безвихідь. Дійсно, що ж їй робити? Олена розуміла, що повинна дотримуватись своїх поглядів, бо пропаде, як тисячі перед і за нею. І думка світу для неї неважлива. Єдина мрія – що настане час, коли жінка не буде примушена жертвувати свою душу фізичним потребам. От коли б їй дали поживу душі, серйозну тривалу працю. Маргарета дорікнула дівчині, що та забула про матеріальні потреби. На це Олена відповіла – моральна нужда і абсолютна бідність – все одне й те саме, наслідки їх – однакові. І попросила паперу, щоб написати листа з відмовою до К За годину жінки попрощалися холодною німо Щось їх роз'єднало після цієї розмови Чаша горя, яку довелося випити родині Ляуферів, ще була неповна Герман Євген Сидор закохався Однак дівчина залишилася байдужою до його почуттів Хлопець не знайшов жодного іншого виходу, як пустити собі кулю в лоб Невдовзі радника було усунуто зі служби, і гарні золоті часи залишилися в минулому На ту пору з чотирьох дочок-ляуферів лише найстарша та Ірина були заміжні Перша вийшла заміж за старого, але багатого чоловіка і жила далеко від родини, раз чи двічі на рік, пишучи їм листи, на які Олена відповідала чітко і коротко. Сестри не були між собою близькі, тому Олені важко давалося писати до старшої листа з проханням здати в оренду з ляуферам частину поля та будинок за містом, що належали зятеві. Відповіді чекали довго. І нарешті зять погодився на невигідних для ляуферів умовах, але дітися було ніде. Родина виїхала в нужденне пусте село. Найменшу сестру старша забрала до себе. Минуло п'ять років із того часу, як ляуфери проживали на селі, відлучені від інтелігентного світу, від усякого товариства. Життя їхнє було тихе та сумне, приправлене вибухами пияцтва пана Епамінондаса. Ніхто вже не здержував його від такої поведінки. Тепер головувала в родині Олена. Адже Ірина вийшла заміж, але повдовіла, і тому повернулася додому. А наймолодша, Геня, жила в родині старшої, де привчалася до господарювання. Щодо Гені старша сестра розсудила так – за Заурядника не вийде, бо тим грошей треба А тому що вона не є гарною То ще найлучше буде випровадити її на добру газдиню І охоронити її від усякої вищої освіти Котра в нашій родині відіграла таку нещасну роль Був сонячний осінній день У селі панувала тиша Багато людей поїхало на ярмарок Весь урожай давно позвозили по домівках і в полі нікого не було видко. Олена поверталася додому після прогулянки в лісі. Вона була така ж гарна, як і п'ять років тому, тільки лице потемніло та обгоріло, а біля уст уклалася морщина, котрої перше не було і котра надавала тепер цілому лицю вираз глибокого й утоми. Які ще мали бути наслідки життя у відриві від усяких товариських зносин, у тяжкій праці і в безперестенній боротьбі з журбою? Немає тящої кари для молодого живого духу, для бистроумних, енергійних, а надто ідеально уложених натур, як таке життя». Олену лякало, що вона незабаром перейде в розряд людей байдужих Котрі турбуються лише про матеріальний статок Навіть читала тепер дуже рідко Дівчина билася, як той спійманий орел У пошуках виходу з цього становища Але не бачила його Згадала знову про лист Дістала його з кишені і прочитала в котрий раз Найстарша сестра писала, що її чоловік хоче продати землю, яку вони орендують, тож хай заздалегідь домовляються з новим господарем, інакше за рік опиняться без домівки. Пані Радникова колись гарна й горда женщина. Зломилась, коли Олена розповіла матері про лист та лише заплакала. Ірина часто хворіла, а найменша сестра, уже доросла, повернулася і тяжко працювала на полях на рівні з чоловіками». На чиюсь допомогу чи пораду годі було сподіватися, тому Олена й не повідомила родині про негативну відповідь нового господаря землі, а в котрий раз намагалася самотужки знайти вихід Отакі От думки сновигали в голові дівчини, коли вона йшла додому Раптом почувся тупіт кінських копит, і Олена побачила малий легкий візок, у якому сидів гарний, сильний чоловік. З одягу видно було, що то лісничий. Це був новий знайомий дівчини – пан Фельс. Олена радо привітала його і дозволила себе підвести. Почали розмовляти. Фельс говорив багато, розповідав, що залишається на службі в барона, що купив ще одне село і змінив собі коня. З його мови було видно. Фельс загалом не схильний над чимось задумуватися і швидше є чоловіком чувства. На прощання лісничий пообіцяв Олені частіше катати її у візку і навчити правити кіньми. За чотири дні... Він знову запросив дівчину на кінну прогулянку Зав'язавши товариські стосунки з Фельсом, Олена стала якась сумна, мовчазлива З домашніми поводилася різко, часто дратувалася Коли ж Ірина вимовляла ем'я Лісничого, Олена уникала її погляду і змовчувала Одного дня пані Радникова стала допитуватися в Олени, коли та напише листа новому власникові землі Дівчина відповіла, що треба ще зачекати Мати засумнівалася, чи принесе це чекання порятунок Але Олена запевнила, що все буде гаразд Тут увійшла Ірина і спитала, що це сестра знову бере на себе Тоді Олена ніби жартома відповіла, вас беру на себе Обидві стояли біля вікна та дивилися на сумний осінній краєвид Ірина помітила, що сестра була дуже змучена і чимось засмучена Сказала, що Олені переказував вітання пан Фельс, якого вона зустріла на гостині в учителів Дівчина була в замішанні, а Ірина продовжила, що їй здається, ніби Фельс цікавиться Оленою І додала, що він добрий чоловік, але дуже ограничений Олена підхопила «Так, так, але все ж таки він має доходи, а головна річ – він добрий чоловік». Ірина в тривозі подивилася на сестру. Адже Олена не могла полюбити такого чоловіка, а якщо й полюбила, то що це була за любов? Ірина не могла повірити, що сестра здатна поступитися своїми принципами. Олена йшла повільно, щоб заспокоїтись». Було дуже ніяково перед сестрою, яка обожнювала її. Потім почала думати про Фельса, намагаючись віднайти в ньому щось привабливе для себе. Але не знаходила, хоч вірила, що його любов не могла не вплинути на неї. Любов має те в собі, що наколи походить від симпатичних осіб, викликає і в нас настрій, подібний до любові. Відтоді Олена – Часто стрічалась із Фельсом на самоті, а якщо хтось із родини з'являвся дома, ставала мовчазною і шукала собі заняття на кухні. Коли випав сніг, лісничий почав приїжджати щонеділі забирати всю родину ляуферів на прогулянку Часто бувало, що катав саму Олену, що хвилини питаючи, чи їй не холодно Він зовсім втратив свою сміливість щодо неї, а вона навпаки, була балакуча, весела і здавалося зовсім ним заволоділа Інколи він починав розмову про щось, не відчуваючи, що говорить проти її поглядів. Тоді Олена спиняла на ньому гордий, холодний погляд, і він бентежився. Вона зазвичай із погордою казала, «Шого говорити про речі, котрих добре не розумієте, все ж вам не личить, будьте таким, яким ви є, і не думайте йти другим під лад». Фельс напівжартівливо називав її тиранкою, жалівся, що дівчина так гостро до нього ставиться, але завжди з нею погоджувався і замовкав. Олена зм'якшувалася і перепрошувала за свою різкість, і він одразу ж усе їй вибачав. Дівчина це бачила, і в неї зростала огида, що він не противиться, а охоче піддається». Одного разу Фельс ледь їй не освідчився, а вона відштовхнула його такими різкими словами, що той, мало не заплакавши, подався геть Потім перепрошувала, пояснюючи, що дуже нещаслива і тому так поводиться І це було правдою Настав Великдень Олена дала лад господарству і відіслала парубків та дівчат до церкви, а сама пішла на город Поодинокі звуки дзвона старої церкви долітали до неї, немов щось святе та зворушливе залягло у спокійній, тихій природі. Але Олена не могла бути весела. Вона притисла затомлені руки, не наче в глухій розпуці до чола, згадала минувшість, подумала про будучність і під ваготою думок немов угиналась. Повз Господу ляуферів ішла стара Катря. Мати сільського старости привіталася, як велів звичай. Спитала, чи не йде дівчина до церкви. А потім стала розповідати про те, скільки гостей з'їхалося до пані Лісничихи, скільки там усього напекли. Подарувала Олені писанку і побажала, щоб за рік дівчина їла паски вже не сама, а з чоловіком та дітьми, бо ж не годиться дівувати увесь вік. А ще докинула, що непогано, щоб обранцем панночки став молодий Лісничий». Того самого дня, після обіду, зійшлися гості, запрошені Оленою та її родиною, старі вчителі із синами, священники з родиною і молодий Фельс. Їли свячене, бажали одне одному добра, здоров'я, потіхи із дітей та онуків, відтак старші залишили Любу молодіж саму. Ніхто так не міг похвалитися в той день таким гумором, як Олена Очі сяяли, коси спустила на плечі, здавалася набагато молодшою Фельс не зводив з неї очей, і дівчина не уминала його увагою Усі присутні милувалися і говорили, що з них вийде добра пара Іринка мала вигляд дуже утомлений вона стежила за сестрою, відкривши для себе її таємницю одружитися з багатим нелюбом, і дуже непокоїлась. Спочатку намагалася розбити цей задум Олени, потім говорила з нею, але сестра відповіла, що їм усім потрібне пристановище». Ірина плакала і казала, що не може прийняти такої жертви Однак Олена втішала її, кажучи, що робить це задля родичів Хоча насправді її найбільше тривожила хвороблива Ірина, яка без неї пропала б Гірко було спостерігати Ірині за тими ловами, як висловилася Олена Саме на Великодньому святі все мало вирішитися Олена з нетерпінням чекала, поки роз'їдуться гості, і більше за все боялася, щоб Фельс не почав освічуватися, бо цього дня вона була надто знервована й утомлена. Коли гості попрощалися, дівчина пішла в кімнату шукати якусь хустку І тут до неї підійшов Фельс Він був дуже блідий, а його очі палали гарячим вогнем Лісничий не наважувався заговорити до дівчини І від цієї його нерішучості Олені ставало гидко Він станув нараз близько перед нею І вона зачула від нього вино Але в тій же таки хвилі, заки яким змоглася завважити, пірватися Її палку до себе. Вона скричала і відтрутила його далеко назад. Її обняла сильна, несказанно глибока фізична відраза. Тихо. кликнув він у сильнім зворушенню. Я вас люблю, Олено, не завдавайте мені болю. Брови його стягнулися грізно, закусивши долішню губу, глядів на неї за іскриними очима. «Чому відтрутили ви мене? Я вас люблю, Олено, будьте моєю жінкою!» – сказав він пристрасно. Вона стояла перед ним, оперта у стіну, бліда з широко отвореними очима, з дрожачими ніздрями, у важкій боротьбі. «Олено, дорога, відповіжте мені!» Вона ледве глянула на нього, опісля закрила розпучливим рухом лице. І застогнала. Він сунув лагідно з лиця її руки та шукав її очей. Вона відвернула голову від нього. «Ви не любите мене!» Прошептав глибоко зворушений. «Коли так, то простіть! Я хочу, Фельс, у Боже! Я хочу, хочу!» Вирвалося з її уст. Коли ферзь почув це, то кинувся обіймати і цілувати Олену, а вона мовчки зносила ті любощі. Було вже пізно по півночі. Місяць ясно світив у кімнату сестер. Старий годинник ішов собі своїм спокійним ходом, але його одностайне тикання переривав часом гіркий нервовий плач Іринки. Олена втішала її, як могла, однак Ірина натомість все торочила, щоб сестра не виходила заміж за нелюба Тоді Олена сіла на ліжку і зареготала впівголоса, як божевільна «Хто питає про правду або про любов? Врешті я була між вами найсильніша, то хрест нести припало мені!» Тож хай Ірина не будуть в ній колишню людину, не мучить сумнівами Адже вона виконала своє завдання. Сестри затихли. Олена лежала немов у полум'ї І думала про Фельса. Але так ні до чого й не додумалася. Задрімала. І приснилося їй, Ніби стоїть вона на березі, І величезні морські хвилі Все ближче підходять до неї. Шумлять грізно, А між їх шумом чути гучний могучий голос. Все ближче доходив до неї голос, аж до глибини душі її, хотіла крикнути, обізватись, але море раптом стало спокійним і гладким, а по його золотавій площині ступав мужчина, високий, відважний, з сяючим чолом, прямо підійшов до неї і усміхнувся. І не дивувалися вони, що так довго не бачились, любувались собою і сперечались, а між тим шуміло море про стару, звісну пісню, пісню про любов, а сонце горіло на заході червоним сяєвом. Через місяць тому, увечері, на подвір'ї Ляуферів зібрався натовп селян. Стара катря ходила поміж людей із пляшкою горілки Частувала всіх примовляючи За здоров'я молодих Ворота були відчинені, і на подвір'я заїжджали віз за возом із весільними гостями з усієї околиці. Фельс наполіг, щоб весілля було гучним і пишним. Запрошені займали свої місця у святково прибраних кімнатах, а пані Радникова походжала між гостями, і їй здавалося, що повернулися старі добрі часи. Звідкись навіть взялася давня зарозумілість у цієї прибитої літами й горем жінці. Вона пишалася, що її доньку вибрав найгарніший мужчина в околиці, а особливо тішила стару пані Ляуфер купа весільних подарунків, серед яких була скринька зі сріблом на 12 персон, подарована бароном Фельса». Гості сидять, перешіптуючись, чекають на молодого з молодою. Фельс незабаром має приїхати, а от де вона? Ірина, з виглядом як на похоронах, сказала, що молода зараз з'явиться, пішла на кілька хвилин у свою кімнату. Олена в довгій білій сукні і справді заховалася в одинокім кутку, який їй ще лишився. Вона була зайнята дивною роботою Виймала зі скриньки один лист за другим І, не дивлячись, роздирала їх Нарешті залишився останній Взяла вже, щоб розірвати Але не витримала і вирішила прочитати в останній раз «Що твій медвідь коли-небудь і заслабнути, а навіть і в ліжку лежати може?» «Ти, певно, й не думала, Серденько, тепер якраз пора, в котрій посилаю тобі свої записки, Оленко, а що мене Васильсь, котрим тепер разом мешкаю, на запакував до ліжка, а сам десь полетів по якогось лікаря, а самота така страшна, то й хочу по змозі до тебе говорити». «Хотів би я, моя рибчино, щоб ти була тут, тримала руку на чолі, твою легеньку малу руку, тоді й не боліла би вона так сильно. Я собі уявляю, що ти тут біля мене, сидиш на ліжку». Бачиш, Оленко, любов таки найкраща з усього, що життя лише має. Тепер, наприклад, коли мене голова так шалено болить, ти б, певно, усього спробувала, щоб лише мій біль усмирити. Я переконаний, ти б все інакше робила, як ми лікарі, а воно би, певно, скорше перейшло. Ах, скільки мав би я тобі говорити! Маєш ще три місяці перед собою, а тому «Великдень, я все відкладаю на Великдень, душа так повна, ти мене знаєш, так, але лежачи, писати втомився». Це були останні слова Стефана, писані для неї. Василь переслав їх Олені. Дівчина притисла листа до вуст, а потім подерла його на дрібні шматочки. Вона підійшла до вікна і закрила лице руками З вулиці долинав чудовий запах лілей Тихо шумів ліс Незабаром Олена почула, як під'їхав візок Вона добре знає, хто ним приїхав Чий цей короткий голосний сміх Ноги під нею задрижали. У вухах щось забриніло, а горло здавили корчі. Нерви були напружені до краю. Якесь незнане доти, упряме, дике чувство обгорнуло її. Одне лише чувство – вона ненавидить». Ненавидить з цілої глибини своєї душі Вбивала б, проклинала б, затоптувала б, як ту гадюку Чи його? Адже вона винувата Сама, самісінька вона І чим вона оправдається? Що вона людина? Вона залялась несамовито сміхом Приклякнувши до землі Вона ридала нервово судорожним плачем А коли увійшов він, підняла руки Не би просила порятунку Він підвів її і притис до грудей Ха-ха-ха, ти плачеш, Олено Ну, звичайно, як усі дівчата перед шлюбом